Хвіртка зачинена. Раїса припала лицем до шпари в широку розколону хвіртки, глянув на неї білий і холодний, як з криги, дім з чорними заспаними вікнами. Було тихо, навіть пси спали. Раїса обперлась плечем у хвіртку І заплющила очі. Не радість, а втома обняла її, наче кров, що збіглась до серця, парою взялась у морозному повітрі в грудях. Стало пусто і слабо. Коли Раїса відкрила очі, перед нею в синьому сяйві біліли сніги. Блищала в'їжджена дорога, дрімали убогі хати, немов білі гриби на чорних корінцях. Навіть сліди у глибокому снігу бачила вона виразно, значить це був не сон, а дійсність. Їй стало соромно. Схиливши голову, вона тихо попленталась назад. «Коли б хто не бачив!» – думала вона, озираючись. Вона боялась стріти свідків своєї нічної мандрівки. Скрізь було безлюдно і тихо. Тільки коло церкви сторож так несподівано ляпнув у калатало, що Раїса мало не впала. На другий день Раїса довідалась, що отець Василь спокійно проспав цілу ніч і почуває себе сливе здоровим. Отцю Василеві почала докучати безперестанна опіка над його особою. Коли він виходив із хати, його одежа підлягала контролю. На нього намотували стільки хусток, наче він збирався за тридев'ять земель. Фуфайки ж, сплетеною Раїсою, він не мав права скидати цілу зиму. Кожен кашель, навіть дуже легкий, викликав докори в необережності. Брак апетиту вів за собою усильні припрошування, а великий апетит – благання не об'їдав. Все дратувало отця Василя, це просто якась змова проти нього, чого їй треба від нього, тій старій панні. Ви мені, в рот, дивитеся, а самі нічого не їсте, скоро з вас мощі будуть. Грубий тон і роздратування отця Василя ображали Раїсу. Вона покірно зносила його деспотизм, нічого не сказала йому, коли він прогнав Тетяну та найняв на її місце, кого сам схотів, хоч новий сторож вічно стирчав у попівській пекарні і нічого не робив у школі. Вона навіть не протестувала, коли отець Василь вигнав зі школи двох найкращих школярів, через якісь свої рахунки з їх батьками. Але та зневага до найкращого її почуття боліла Раїсу Отець Василь не помічав того, однак Раїса бачила, що він ухиляється від давніх бесід та суперечок, які так подобались Раїсі Вечори вони проводили разом, хоч то вже були недавні вечори Після чаю стара матушка примощувалась під грубою, ставила перед собою решето з і скубла, злегка дрімаючи Раїса протягувала руку до книжки і несміливо питала «Може, почитаємо?» «Е, не хочу, докучило. Що там у тих романах? Не знаю, для кого вони пишуться. Хіба для старих паннів, щоб кров розігнати?» З цими словами Василь кидав скісний погляд на Раїсу і позіхав. Він шалапав по хаті, позіхав, нудився або сідав на канапу. І знов позіхав, зі смаком і скряканням. Матушка за пір'ям вторувала. «Ти б пішов спати, а то щелепи роздереш», – радила вона йому. «А справді, піду, чогось сон наліг на мене», – позіхав отець Василь і йшов спати, незважаючи на те, що було ще рано і що Раїса сиділа в столовій. Часом він забирався до писання церковних книжок, немов не помічав Раїси. Інколи ж на нього просто геть нападав, і тоді він ставав нестерпучим. Пускав Раїсі шпильки, глузував із її екзальтації, осміював навіть її поверховність. Сперечався проти того, що сам раніше обстоював. Стара матушка мусила брати під оборону збентежену і засмучену Раїсу, сварилась на сина і стукала ціпком, щоб перервати неприємну розмову. З приїздом на різдво Тасі відносини поправилися. Отець Василь знов став милим і веселим, а Раїса почувала себе добре, немов виконала з пам'яті усе неприємне. Та згода була недовгою. Тася швидко поїхала, і отець Василь занудився. Він блукав по хатах млявою ходою, спустивши голову, і не знав, що з собою робити. Врешті одного вечора підійшов до шафи, виняв пляшку з горілкою і налив собі чарку. Раїса видивилась на нього великими переляканими очима. Отець Василь походив, походив і знову налив чарку.